ana msri. Alhamdulillah wassalatu wa sehemu wa yetu ya pili, mada ikiwa ni ipi dini ya mitume? Sehemu ya kwanza tulijadilili kuhusu nani mwanzilishi wa Uislamu na je kati ya Uislamu kama dini na binadamu nani alimtangulia mwingine? Tukapata jibu kuwa Mwenyezi Mungu ndiye alitutaka kuwa Uislamu. Mungu ndio alituita waislamu kwa ushahidi wa Qur'ani sura 22 aya sita Mungu anasema huwa samakumul muslimun ye, Allah ndio alikuiteni ni waislamu na jibu ya tatu tukapata kuwa Uislamu ulimtangulia binadamu kwa miaka mbili, kabla ya umbile la binadamu leo katika mada yetu ni swali mbili nini maana ya Ukristo na chanzo cha jina Wakristo na sehemu ya tatu Je Ukristo ulianza na manabii wa Mungu na mitume au ulianza baada ya manabii na mitume kuisha? Wazushi baada ya mitume walikuja wakaianzisha. Hii ndio swali tatu ambalo kwamba tutajadili katika mazungumzo yetu ya leo. Nikianza na swali ya kwanza, Je Ukristo ulianza na manabii? Ulianzishwa na manabii au ulianza baada ya manabii? Ukristo, Adam hautambui, Idris hautambui. Ili, ilia haitambui na manabii wote kira inoko, kira, kira, kira Ibrahimu Musa mpaka Yesu mtoto wa Maryam Ukristo ulikuja kuanza baada ya miaka nne Yesu kupaa kwenda mbinguni Mungu kumnasua na kumnusuru mtume wake Ndiyo mzushi mmoja anayeitwa Paulo ndio alikuja kuanzisha Ukristo baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni alikuja huyo mtu ambaye kwamba amba alikuwa ni mwanajeshi katika jeshi ya Rumi Vatican, mbaye kwamba alikuwa ni mhalifu, mnyanyasaji Paulo alikuja akauanzisha Ukristo. Kwa ushahidi wa maandiko, Matendo ya Mitume tano ee, Barnaba anasema alitoka kaenda kamtafuta Sauli ambaye kwamba ndio huyo Paulo. Wakaenda katika mji wa Antiochia na walipata waliopata wanafunzi wengi na wakawakusanya, wakawahutubia na wanafunzi wakaitwa wakristo baada ya kupatikana kanisa la kwanza na wanafunzi katika chini ya mafundisho ya Barnaba na Paulo wakaitwa wakristo nani aliwaita hao wanafunzi wa Kristo utapata katika kitabu cha implemento Biblia ya wa wakatholiki hiyo hiyo andiko ya 11:25 utapata wameweka sherehe wamesherehesha hiyo andiko ni wapagani wa Antokia waliwaita wanafunzi wa Yesu wakristo kwa jina wa Kristo ni wapagani wanakuja naye. Na dini kama dini Paulo ndio wanaanzisha. ikiwa na mwenzake Barnaba na wanafunzi walikaitwa Wakristo. Na jina wa Kristo ni mapagani walikuja na jina wa Kristo. Sehemu ya pili tukiangalia maana ya Wakristo ni kuwa wapagani baada ya kuleta ile jina Paulo na wenzake walikubaliana na wale wanafunzi wakaitwa. Waliitwa kwa nini? Waliitwa kwa kisingizio kwa kuwa hawali hawalitoka ha, Yerusalemu wakaitwa kwa kisingizio wali kuwa walikuwa ni wafuasi wa Yesu. Wapagani wakawapatika ile jina mpaka leo watu wanajiita wa Tukirudi upande wa Qur'ani, pande wa Qurani, kwa ushahidi wa maandiko ya Qur'ani, maandiko ambayo kwamba e, ni maneno ya Mungu, ambaye kwamba haina dosari katika Qur'ani sura ya 5 aya aya 14 Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala asema na kwa wale waliojiita wa Kristo. walijiita wa Kristo na sio kuitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuitwa na wapagani wakashika ile jina na wao wakaendelea kuitumikia mpaka leo. Mpaka leo bila ushahidi. Ya pili, jeu Ukristo ni dini? Ukiangalia kuanzia mwanzo kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo Yohana, huwezi kupata ushahidi kuwa Ukristo ni dini. Hakuna hakuna kabisa Ukristo kuwa ni dini hakuna andiko kama hiyo wala haitopatikana. Mpaka hapa tumefikia na tumai utakuwa umechukua ushahidi na kuenda kufanya risachi eh, na kuangalia ukweli uko wapi. Lakini nataka ujue kuwa Ukristo manabii wa Mungu Wachanganye manabii na mitume a, laki moja na, alo shirna, na, na inne wote hakuna nabii wala mtume anatambua Ukristo. Nabii yoyote ambayo kwamba alitambulika na Mwenyezi Mungu katika vitabu hakuna nabii wala mtume anatambua Ukristo. Sehemu ya pili tutakuja kuzungumza kuhusu ipi dini ya mtume Yesu, mtume Isa, ipi dini yake. Paka hapa naishi nikisema wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وبين الله سنكم محبه وتضرعي أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم اركعي أنا مسلم وبقولها ماذا دل قومي باصقعي